які зараз з нею за одним столом. Можливо, недосконале, але ж єднання священну територію двох, сферу з двох половинок. Спати хочу. Несподівано навіть для себе, сказала Ірина. Добраніч усім. Я, думав, ми в карти пограємо, здивувався Борис, два на два. Вона мовчки торкнулася рукою його спини і пішла до їхньої кімнати, знаючи вже напевно, що із з Геннадієм Левковичем, і з Борисом у неї нічого не буде. Чому про Сашка згадала? Після нього вона тільки свого чоловіка так кохала. І обох не зберегла. Стриптис У нічному клубі, неподалік від Іриного дому, середа жіночий день. Свої фіалки, що середи. Для жінок від 16 до глибоко постбальзаківського віку Ухід безкоштовний. Цього разу у програмі незрівнянний Макс із Києва. Вирішили піти подивитися, що за Макс такий, чи справді незрівнянний. Дорогою зустріли Єрохіна, більдредактора Галиного журналу. Він попросився до неї у команду з газети конкурента, що не почувши про її плани. Єрохін був професіоналом екстра-класу хоча досить часто дозволяв собі випити, щоправда, після роботи. Вечір тільки починався, а Єрохін уже був добряче на підпитку і тому сміливіший і говіркіший, аніж зазвичай. «Які люди і без охорони!» – вигукнув він. «Приємно бачити вас не біля комп'ютера в редакції, а на вечірній вулиці. До речі, про пташок не у діловому костюмі, та ще й у фантастичній компанії – Голосно гудів, обводячи поглядом усю четвірку. Він знав подруг своєї шифині. Не смію запитати, куди направляєтеся. Ти нам усю рибу розлякав. привіталася Ірина. Чого кричиш? відізвалася і шифиня. Ми, Єрохін, на ти направляємося. Дай дорогу. Ірохін було усміхнувся, жарти, мовляв, розумію, не дурний, але уторопав, що це правда і навіть трохи протверезів. Я мушу це бачити. І не піду до Чурльоніса, он його вікна світяться, піду з вами, чи я як фанера над Парижем. Візьміть з собою. Готовий на все, ваші умови. Змінити стать, запропонувала Галя. Тільки тоді буде можливість побачити незрівнянного Макса з Києва. Сьогодні в клубі «Жіночий день». Єрохін провів шефинів з товаришками під самі двері, а коли жінки увійшли до клубу, припав до скляної стіни і дивився йому слід через бінокль зі складених трубочками пальців. Більд редактор мав ще одну особливість. Перебравши алкоголю, наступного дня випускав з пам'яті деякі епізоди того, що відбувалося напередодні. Завтра можна буде розповісти йому страшну історію, про те, як він, ввівши в оману охорону нічного клубу, проскочив всередину і голосніше від усіх кричав «Максові, браво! Повірить!» Занадто багато, однак, випив Єрохін. Галя згадала, як він колись знайомив її зі своїм другом художником, якого усі називали Чорльонісом, хоча у нього було інше прізвище. Це Чорльоніс. У нас номери телефонів відрізняються лише останньою цифрою. В одного один, іншого два. Телефон Єрохіна Галя подивилась в адресну книжку мобілки. Закінчувався на одиничку. Набрала такий самий, лише з двійкою. «Чурльоніс? Вийдіть, зустріньте Єрохіна. Він уже під вашим будинком. Визирніть у вікно. Він на вході у нічний клуб спілкується з охоронцем». «Хто це?» – встигла ще почути Галя, натискаючи на червону кнопку. У залі нікого не було жодної жінки. Проте гучно лунала інструментальна музика, а світлові промені малювали у повітрі знак безкінечності. Усміхнена дівчина Хостеса провела гостей до зарезервованого столика в другому ряду від круглої сцени посередині зали. «Може, бажаєте сісти ближче?» Вона намагалася перекричати музику, нахилившись чомусь до Луїзи. «Бажаєте?» Озернулася та до подруг. Ті знизали плечима